Povestea vieții mele Maria, regina României, volumul 1 Traducere din limba engleză de Margarita Miller-Verghi Ediție îngrijită și note de Ioana Cracă 1991, editura Eminescu, Piața Presei Libere 1, București Citește Elena Petrescu Doamna noastră Maria în mărturisirile sufletului ei E greu, sub impresia atâtor amintiri, care vin și care nu se mai pot prinde de atot puternica viață, care ni l-a lăsat pentru totdeauna înfipte în minte, pe când ea s-a risipit dincolo de înțelegerea noastră dureros de mărgenită, e greu să se vorbească de scrisul care nici nu încape în definițiile obișnuite, al aceleia care și în acest câmp de predilecție al îndeletnicirilor sale, neîntrerupte până în ultima clipă a fost Regina Maria. Când Elisabeta de Witt, ajunsă doamnă și regină a acestei țări, își scria versurile și povestirile, gândirile sale despre rolul existenței și acțiunii omenești, ea era altcineva decât în rostul ei regal. O poetă germană din epoca romantică se formase departe în țara originilor pe care nu le-a uitat niciodată, traducând și natura și ființa noastră în această limbă primordială a sufletului ei și ea urma să trăiască oriunde. Un sunet de ape mari, un vuiet de pădure bătrână, icoane fumurii ale unei adolescențe stăruitoare până la vârsta lunii un de păr alb, ca o aureolă de sfântă. Acesta era materialul literar și aceasta interpretarea. Până și înăbușitul în plâns de mamă al celei care nu va mai putea să sărute un alt copil, părea despăcut dintr-o existență aerian depărtată. De aceea, la adânsa, cea necontenit preocupată să afle o formă unor idei plutitoare și unor sentimente schițate, ca dintr-o carte în altă carte, necesitatea pseudonimului, adică de fapt a ființei celeilalte, acelei în care ea trăia totuși mai mult decât neceruta, aproape incomoda și dureros îngacea într-o pare regală. Altfel, la aceea care și atunci când se manifesta mai hotărât femeia și când o nesfârșită grație, nu putea fi împiedicată de a ieși la iveală pentru câțiva aleși, peste ce trebuia neapărat să se afirme era o singură strălucită entitate umană, de împărătesc sunet curat și prelung la orice atingere între aurul său neprefăcut și neamestecat și între realitate. Se putea înșela asupra acestui neschimbat fond sufletesc oamenii din vremea mea, care cu o deosebire numai de câțiva ani sunt și oamenii vârstei sale, Deși ceea ce rămâne tânăr în sufletele noastre, care nu pot fi jignite cu cuvântul de scădere al bătrâneței, era la dânsa și prin altă biruință a voinții superbe, un decret domnesc de eternă frumusețe. Puteau să cadă în această greșeală când priveau zglobiul chip de atât de mândră fată, care în de înflorire a celor 17 ani a ei era trimeasă de calculele politicii, fără că ea însăși să-și fi văzut drumul ales al vieții, într-o țară pe care o totală ignoranță nespus de fericită o lăsa să fie descoperită de ea însăși. Cu bereta așezată strângărește pe acel bogat păr de aur viu, care a fost o minune a vremii, ea se uita cu clari ochi de uimire bucuroasă asupra unei lumi în care s-ar fi zis că va aduce numai ca atâtea alte duios de palii de prințese, supuse soartei lor, nevinovăție și supunere. Aceiași oameni ai generației pe care soarta o mătură inexorabil, dar care și în și nostenel și îndurere înaintea viziunii unei apropiate desfaceri de ceea ce sunt, nu se dau bătuți și cu mândrie sfidează marea nevoie umană, au trebuit ca mine să fie mirați când peste abia 3-4 ani, în aceleași vitrine ale ilustrațiilor mondiale, care nu înfățișau pe atunci chipurile abia spălate și crispate încă de surprinderea biruinței, se prin revoluție ale stăpânitorilor fără legitimitatea nașterii sau a inteligenței, un alt chip apărea la care nu se puteau aștepta. Pe aceeași blondă, coamă potrivită pentru a se revărsa pe flamida arhaicelor purpure, apăsea o corană înflorită ca pe freșcere înfățișând doamne cătitore ale Orientului Dunărean și un veșmânt împrumutat Bizanțului, mort acasă, dar nemuritor, pe locurile depărtatei strămutări multiple, acoperea admirabilul trup de proporții elenice. Mirarea în care se amesteca și oarecare nemulțămire, căci pe atunci se credea că un iratism necontenit controlat de cerințele etichetei, e neapărat pentru cine încorporează suprema autoritate, nu era însă legitimă. La cei acum abia 20 de ani în florița ei prințesii Mary de Marea Bretanie, fică de mare ducesă rusă, moștenitoarea sângelui celor mai nobile dinastii, care acum era urmașa Mariei Voichița din lada frumosului Radu și mândră soția lui Ștefan cel Mare și a despinei lui Băsărab Vodănagoe, se desfăcea de plin, căutând să facă pe toți să înțelege că aceasta este ea și nu altfel, o atost mai estate din naștere, întărită de voința ca întotdeauna, sub cel mai frumos zâmbet, care la dânsa era al ochilor de nesfârșiri marine și de înșelătoare seninătăți ale cerului, ea să se impuie. Nu, cum se putea crede, jucăria cu formele cele mai ispititoare pasiunea pentru decorurile care subjugă, urmărirea teatralelor efecte, ci reflexul imediat, spontaneu și neapărat al unui suflet născut pentru monarhie, chiar dacă sexul ei și împrejurările vieții și ale țării celei noi îi refuzau sceptrul purtat de ea însăși pe numele și pe răspunderea ei. Astfel de suflete, în tot ce fac și în tot ce spun, nu se pot ascunde. Și când fac ceva, nu se pot supune cerințelor speciale ale lucrului pe care au ajuns al face, dar pe care îl poți schimba, îl poți fărâma și respinge, îl pot bagateliza și disprețui, pentru că trecând aiurea cât de departe în altă ocupație, să fie în tocmai aceleași. Când se vedea trecând domnița cu pletele din bazme ca și lumina ireală a ochilor adânci, nu s-ar fi putut crede că fără frământarea noastră cu viața, care din durere dă și mărgăritarele chemărilor literare, fără experiența care ne face ea singură oameni, ci numai dintr-un minunat instinct și dintr-o neînfrânată misiune inițială, această icoană însăși a frumuseții poetice va fi creatoare de frumos, altfel decât prin fiecare privire, fiecare gest și fiecare cuvânt pe care, în mai multe limbi, care erau toate numai instrumente supuse în loc de alte posibilități de spontanee într-o îl rostea cu aceeași siguranță și cu același inegalabil pitoresc natural. Știau doar câțiva, dar nu mulți, și mai ales nu aceea cu care plăcea să râdă nebunatec, în marea bucurie de a se simți tânără și binecuvântată, în toate darurile răspândite asupra ei, că o chinuiește în ceasurile de izolare, când se simțea într-adevăr ea însăși nevoia de a face ceva de la sine. Și iată că deodată a apărură pentru a merita falsele complimente ale figurilor artificiale de la curte, imagini de irealitate florală cătând a birui în bogăția și avântul lor, ceea ce dădea natura însăși în grădinile pe care de la sine aia și Cotrogen la balcic, cu coasta de argint a visurilor veșnice, ea le-a înfăptuit și le-a iubit așa de mult, cerându-le de un triumfător roșu de victorie și în coronare, și lângă patul din urmă al regalității sale. În alți clini fantastici, în adâncul cărora zăceau capriciile neîngăduite de forme și aspirațiile interzise de protocol. Era în ele ceva din filtrul supraoman din care se îmbăta sufletul, care se socotea că este robit de toate ispitele vieții cei se închinau de fapt cu un genunchiere. De aici, la scrisul de la care nu s-au putut opri degetele albe, care știau să ție frâul cailor sălbateci, făcându-i să bateci, făcându i să îi se plece cu iubire și la conducerea voințelor omenești, care nu odată și-au recunoscut o stăpână, nu era decât un pas. L-a făcut ca un lucru firesc, fără stângăcie și fără pretenție, fiind de la început ceea ce până la capă trebuia să fie. O mărturisire a nebiluitei sale siguranțe de sine și îndreptățite mândrii. Nu putea fi vorba de o pregătire prin cultura literară sistematică, de care așa de larg s-a împărtășit înaintașa egală, cu care nicio silință din partea sa nu putea aduce o înțelegere, fie și printr-o dreaptă echitate și printr-o compătimire desigur datorită. Cetirea celei plecate de acasă la primul contact real cu cultura apusului ca să ajungă într-un mediu de îngânări păsărești, pe franzuzește, dacă nu, în a ei englezească era neîndestulătoare fiind și nedirijată, întrucât de altfel tânăra prințesă era dispusă și pe acest teren a primit o direcție. Avea între valorile secundare ale literaturii mai noi din Anglia preferințele ei și ferindu-se de despotismul spiritelor mari al său așa de puternic, se odihnea în lectura adesea întreruptă de nesfârșitele vizite, în mare parte plăcute prin ce aducea ea însăși oriși cui, înfrunzărirea acelor romane de nimic, ale vechii patrii, în care singura coloare e pe copertă. Iar ea, deprinsă în toate, a merge cu un pas sigur către scop și tânără încă îmi cita într-o dedicație formula ca voința să nu-și înceteze încordarea până nu se atinge scopul. Nu admitea câtuși de puțin acea trudă a revenirilor și refacerilor, a îngrijirilor de meșteri a supunerii inspirației față de cerința abstractă și de impuneri metodice, în care atâția maiștri ai scrisului închid literatura. Aprinde momentul sufletesc în forma personal corespunzătoare, a o păstra vibrantă de viață și amețitoare de mireasmă, îi se părea altă plăcere și altă valoare de realizări expresive decât a de grai care admiră dar nu fără nouă îndoieli, ceea ce truda sa critică a putut face din lupta cu materialul presupus totdeauna rebel și așteptăm pe ceara sa, totuși capabilă de a se înmuia, pe cetea de foc a voinții critice? Nu eu voi fi acela care să nu dau dreptate scriitoare ce se revela astfel. Cu mâini ușoare de zână creatoare de lumi, care atârnă numai de freamătul lor misterios, ea se apucă să depene legenda. O, o de unde o știu că este oamenii obișnuiți, care o închid numai acolo. Din istoria adevărată știa prea puțin și nu s-a găsit în vremea când sufletul e plastic, cine se ovrăjească altfel. Păstra de la dânsa numai cultul mărețiilor monarhiei în sine și adâncul respect cultul însuși al chemării legale. Ori de era vorba de împărații poveștilor din care se hrănesc și cu care se mângâie neamurile, ori de se deștepta amintirea puterii armate a Angliei, aceea a arhaicului ceremonial bizantino-mongol al Rusiei țarilor, unde se simțea os din osul dominatorilor de națiuni cu mistică misiune, ea înțelegea așa, pe această linie, ceea ce pentru astfel de spirite n-are cu sine cronologie, localizare și tablă de materii, dar peste tot ce a fost și se poate, i se deschidea spațiul nesfârșit al imaginației. În el a călătorit cu gândul și cu trupul. Un cal ca aceea cu care lua în piept zările noastre și astfel a ajuns a neprețui și iubi, era și la îndemâna gândului ei îndrăzneț și la capăt avea o singură părere de rău, reală și adâncă. Aceea că n-a putut merge încă mai departe. De la regii și reginele unor fabule proprii, neîmprumutate de nicăieri, înfățișate în parfumuri de flori rare și scânteieri de spa de ucicașe, ea a trecut la farmecul însuși al țării în care fusese strămutată și căreia în atâtea domenii i s-a dăruit întreagă, cerând-o și întreagă pentru dânsa. În viața obișnuită de până la 1916, România era onesta rigiditatea regelui Carol, romanticele distracții ale Carmen Silvei, ridiculul miniștrilor sfătuitori și hazul tinerilor cupteni, mergând cu uniforma pe dânsii în patru picioare pe scumpele covoare pentru a-i face plăcere și mai departe, un cerc de la chei servili și o vagă mulțime fără nume, din care se pot culege doar pentru tinerețea și eleganța lor câteva prietene. Acum, când mândria ei de învinsă în firească îndeplinirea datoriei sale se lovea cu mintea de granița baionetelor învingătoare, lumea interzisă învii la ea cu o putere extraordinară îndurerea durerea pribegiei și izolării prin lașitate, nerecunoștință și mizerie. Și în țara mea, pecetuită cu o nespusă apăsare de iubitoare voință, făcătoarea de vieți pe firul închipuirii, creie cea mai frumoasă legendă ce s-a făcut din notele fundamentale, adânc vibrante, ale țării noastre și poporului nostru. O mistică sacră se desfăcea pentru dânsa din dureroasele amintiri și din speranțele îndărătnice. Esența ei o adusese de acasă. Crescută într-un protestantism oficial, fără care nu poate fi cineva membru al dinastiei engleze. Dar având înainte ortodoxia slavă a unei mame care nu își închinase legea înaintea situației celei noi, ea avea de la început o profundă religie proprie în care își căuta îndemnurile cele mai puternice și mângâierile cele mai mari. Pe lângă și peste dânsa durerea anilor de încercare, pasiunea eroică a luptei duse până la capăt au adâncit simbolul în care singur toate ale vieții pot să aibă o împăcare și să afle un înțeles. Cu gândul spre dânsul, aceea care zi de zi, în neapăratele ei însemnări, era obișnuită a se se mărturisi cu ceea ce făcea însăși și cu ce judeca din fapta altora, totdeauna cu criteriu moral pentru a condamna și cu orizont uman ca să poată să-și ierte, a închis ea acești ochi capabili să prindă în orice clipă, elaborând-o în mistică pricepere o lume întreagă. Și generațiile ce vor veni, acelea care, înțelegând deplin, vor fi capabile să admire mai mult, nu vor putea să o vadă altfel decât după scrisul ei singur. Căci viziunea magnifică nu vor fi avut-o ca noi în veșmântul de purpură și aur al legendei, iar în ochii care nu se pot uita, cu una din acele clipiri care, strângând lumina toată, luminează cu dânsa zările imense ce se pierd în infinitul supremului mister. Nicolae Iorga, Revista Fundațiilor Regale, an 5, numărul 8, august 1938, paginile 1-8. Notă asupra ediției Subtitlul The Story of My Life, într-o splendidă ediție în limba engleză, bogată ilustrată, au fost publicate Memoriile Reginei Maria de către Castle, La Londra, Toronto, Melbourne și Sydney în trei volume, între 1934-1936. De asemenea, hebdomadelul Saturday Evening Post din Statele Unite ale Americii îi oferă în același an, 1934, suma de 50.000 de dolari pentru drepturile de a publica volumul întâi în paginile sale ca serial, Argument care a fost, se pare, mai convingător pentru autoare, chiar decât aprecierile transmise de agentul acestei reviste, că personajele descrise de ea erau la fel de minunate ca cele mai reușite ale lui Gershorssey. Cu prilejul lansării primului volum, Regina Maria are ocazia să viziteze, după un răstim de 10 ani, scumpa Anglie de odinioară, bucuroasă să o reprimească pe ea și cartea sa. Recenziile criticilor erau la fel de măgulitoare ca și aprecierile prietenilor săi, astfel că această întoarcere acasă a constituit, după propriile mărturisiri, un adevărat triumf și un sprijin moral extrem de necesar în acel moment. Memoriile sale au fost traduse, concomitent cu apariția lor în limba engleză, în franceză, germană, suedeză, greacă, poloneză, cehă, italiană, serbo-croată și maghiară. Existând mărturii în presa vremii că și japonezii au cerut o versiune, astfel încât se poate aprecia cu certitudine că lucrarea a reprezentat pentru momentul respectiv un adevărat best-seller. Ca o dovadă în plus a aprecierii de care s-a bucurat cartea sa, amintim o nouă vizită făcută în Anglia în mai 1935, când deja a apăruse volumul 2. Pentru a fi președinta celui de al 145 la banchet anual, al Fundații Regale pentru Literatură, fiind prima femeie care a fost onorată în acest fel. Subtitlul Povestea Vieții Mele, Memoriile Reginei Maria au fost publicate în limba română într-o ediție ilustrată în trei volume de editura Adevărul între anii 1934-1936 în traducerea Margaritei miller Verghi, bucurându-se de același succes, de vreme ce a urmat alte două ediții. Considerăm că înșiruirea titlurilor lucrărilor Reginei Maria publicate în volum, după fișierul bibliotecii Academiei, nu va fi lipsită de interes pentru cititorul contemporan. The Riley of Life, 1912, cu o prefață de Carmen Silva, tradusă în limba română cu titlul Crinul vieții de Elena Peticari. 1913. The Dream of Dreams, tradusă în românește cu titlul Visatorul de Vise de Margarita Miller-Verghi, 1914. Ilderim, editată la Londra, New York și Stockholm, tradusă în românește de Margarita Miller-Verghi, 1915. În timpul primului război a fost tradusă în limba germană în mod clandestin, sub titlul Doi frații rivali. 4 anotimpuri din viața unui om, traducere în limba română de Margarita Miller-Verghi, editura Văcărești, 1915. Povestea unei inimi, traducere în limba română de Nicolae Iorga, editura Ramuri, 1915. Povestea unui dor versiune românească de profesor Emil Panaitescu, editura Speranța, 1915. O poveste de la Sfântul Munte, traducere în limba română, de Nicolae Iorga, editura Eminescu Iași, 1916. My Country, London, New York, Toronto, Paris, Roma și Japonia, 1917, în românește, cu titlul Țara mea, de Nicolae Iorga, editura Pavel Suru, Iași, 1917, două ediții, Sibiu, 1919. Amon Peplu, de Mona Malassien, Paris, 1917, în limba română, cu titlul Din inima mea la inima lor, Iași, 1917 Minola, tradusă în limbile greacă, franceză, de Victor Antonescu și publicată în Revue de de Mont și română de Andrian Val Iași, 1918 Gânduri și icoane din vremea războiului Traducerea în limba română de Octavian Goga, două ediții, editura Craft, Sibiu, Iași, 1919, Peeping, Pensi, London, 1920, versiunea limba română de Principesa Știrbei și publicată în dimineața copiilor. Cartea de basme a reginei româniei de Emil Panaitescu, versiune românească, editura Cartea românească, Fără an. The Last Princess, London, 1924 Glasul de pe munte De Zoe Simpson Ghica, în limba română Editura națională, Seciornei, 1930 Stella Maris, traducere în limba română De Emmanuel Bucuța, editura Morvan, 1930 Ce-a văzut Vasile Soldatul Poveste din timpul războiului București, 1932 Max, New York, 1937, Paris, 1937, versiunea limba română a romanului Măști. Traducere de Margarita miller București, 1938, ediția a doua, editura Cugetarea, 1946. Totodată menționăm că Regina Maria era membră de onoare a Academiei Române și membră corespondentă a Academiei Franceze de arts din 1918, Fiind prima femeie chemată la o asemenea demnitate de când a fost înființat institutul, datorită operelor publicate și sprijinului acordat de suverana țării noastre, dezvoltării culturii și artelor în general. Destinată prin naștere, educație și căsătorie unui rol protocolar, tânăra principesă și din 1914, regina Maria nu a acceptat rigiditățile și normele impuse castei și vieții sale, remarcându-se în special prin atitudinile și actele sale categorice ca o personalitate marcantă a epocii agitate în care a trăit, un caracter hotărât, cu o viziune totdeauna deschisă și optimistă asupra evenimentelor și faptelor. Căci numai caracterizând o astfel vom putea înțelege cu adevărat sentimentul de comuniune al acestei tinere regine de origine engleză cu destinul poporului român, cu aspirațiile sale către un stat unitar al tuturor românilor. Atunci, în anii grei ai primului război mondial, în condițiile retragerii în Moldova, ale trădării rusei țariste, aliate și ale păcii impuse de austro-germani, regele Ferdinand I și regina Maria au întruchipat pentru români chipul suveranilor ce s-au identificat cu idealurile sfinte ale României mari care i-a venerat. Operă de deplină maturitate și împlinire artistică a reginei Maria, povestea vieții mele, este de sigur o cronică a vieții de la curțile regale și imperiale din Anglia, Rusia, Prusia și România, urmărind totodată evoluția vieții sociale și politice din țara noastră din perioada anilor 1892-1918. În același timp este romanul formării unei personalități, aceea a Principesei Maria, dar poate fi apreciată și ca un jurnal zilnic al evenimentelor politice și armate din România, desfășurate între 1914-1918, aducând o contribuție documentară valoroasă la istoriografia a primului război mondial. Dintre multele recenzii consacrate lucrării vom semnala câteva apărute în reviste și volume, Paralel cu procesul de tipărire a celor trei volume ale memorilor. Evident că vom începe cu emoționantul articol Doamna noastră Maria în mărturisirile sufletului său R.F.R. An 5, numărul 8, 1938, pe care l-am reprodus integral ca prefață a acestei reeditări a memorilor Reginei Maria, precizând că Nicolae Iorga a dedicat suveranei țării și memorii sale mai multe articole dintre care le amintim pe cele reunite în lucrarea oameni care au fost, Volumul 4.1939. În revista Convorbiri Literare, numărul 11, 12, 1934 semnat Verus, apare o cronică consacrată primului volum al memorilor Reginei Maria, în care pornind de la câteva trăsături definitorii ale acestui gen, se precizează că dacă la aceste însușiri, Vom adăuga că autoarea are un minunat dar de-a povesti și un stil limpede și curgător. Vom înțelege de ce această carte de o mare valoare nu numai literară, ci și documentară e chemată să rămână în literatura universală. Găsim în ea descrieri pline de poezie, portrete desenate și câteodată un sfârșit tragic, digresiuni interesante și pline de învățăminte. În anul următor, aceeași revistă, convorbind literare numărul 35-1935, semnat Verus, semnalează cititorului apariția volumului 2 al lucrării povestea vieții mele, subliniind câteva dintre valorile specifice artei scriitoricești a reginei Maria. Ea se deosebește în arta portretului și cartea conține o bogată și minunată galerie în care figurează o sumă de personaje din cele mai de vază, din țară și străinătate. Ele sunt redate cu o bogăție de colorit, cu o vioiciune în expresiune, cu o siguranță în caracterizare, care forțează admirația și îndosul chipurilor, te fac să vezi sufletele. Sunt adevărate documente sufletești. Cu prilejul aniversării a 61 de ani de viață a suveranei României, 29 octombrie 1935, în numărul omagial al revistei cele trei grișuri, numerele 90, septembrie-octombrie 1935, este prezentată prima ediție în limba engleză a memorilor Reginei Maria, precizându-se că aceste memorii, care îmbrățișează toate fazele războiului nostru, au o valoare istorică. Din îndoit punct de vedere, trebuie să mulțumim deci augustei noastre suverane pentru lucrarea aceasta, scrisă cu sinceritate și grijă de adevăr, care fac dintr una din cele mai prețioase autobiografii. În revista Fundațiilor Regale, an 10, numărul 7 iulie 1943, de Caracoste asemnează articolul intitulat Regina Maria, din care reținem următoarele. Dacă nu a avut ceea ce se chema o lungă carieră de studii în anii de formațiune, în schimb, a avut acea fără pereche experiență multiplă, din care s-a născut în chip nesilit deprinderea de a intui oamenii și situațiile, cum ar răspoi o carte. Într-un pasaj al primului volum, subliniază care darul de a vedea din trăsăturile figurilor semnificația lor. De aici, șirul acelei bogate galerii de portrete, când duioase, când umoristice, când recunoscători entuziaste, ca al bunului capitan Burke. E un dar excepțional, darul de a zugrăvi oamenii, portretistica amintirilor. Darul acesta de a prinde din câteva trăsături, însă firea cuiva, este aici cu totul diferit de acela al romancierului. El este condiționat de o continuă perindare de figuri a Eva și de o poziție socială, care te constrânge să fii mereu actor, dar în același timp este asemănătoare unui înalt foișor, de unde se desfășoară spectacolul uman în toată diversitatea lui. După ce ai citit cartea aceasta, parcă simți mai multă plăcere să te uiți la orice fizionomie întâlnită în viață. Este un mare corectiv pentru cei deprinși să se adâncească în ei, iar pentru cei bolnavi de răul livresc, este un rar exemplu de câtă putere de izbăvire stă în acea atitudine care, primind rolul de actor al vieții, te liberează prin deprinderea de spectator, prin contemplarea calei ca și cum viața ar fi un spectacol de artă. În volumul intitulat Evoluția scrisului feminin în România de Margarita Miner verghi și Ecaterina Sândulescu, editura Bucovina 1935, romanciera și memorialista Regina Maria, ocupă un loc de seamă prin virtuțile scrisului său. Dacă în romanele sale majestatea sa transpune în domeniul poeziei și al visului bogăția de priveliști adunate de-a lungul vieții și prelucrate apoi în reculegerea gândirii, Memoriile uimesc prin ascuțitul dar al observației amănunțite, prin conturarea incisivă a caracterelor și printr-un umor spontan, niciodată acerb și totdeauna plin de îngăduință. Însușirea de căpetenie a acestor memorii, singura povestire a unui destin legal cunoscută până azi în literatură, e adevărul care oglindește fără șovăire nu numai pe autoarea ei și pe toți cei ce o înconjoară, de la regi și împărați până la cei mai umili tovarăși de joc. Unele portrete conturate de o mână măiastră rămân totdeauna în amintire. Personajele astfel prinse și imobilizate din vârtejul vieții, printr-o trăsătură de condei ce nu dă greș, parcă ne privesc cu ochii vii ca pânzele unui mare portretist Holbein sau Van Dyck. Scrisul majestății sale a cunoscut de la crinul vieții până azi o evoluție, o lărgire și o renoire care sunt semnele marilor talente, imaginația cea mai poetică, în slujba căreia se pune o neîntrecută sensibilitate vizuală, termăcită într-o limbă viguroasă, sclipitoare și armonioasă, o precisă și pătrunzătoare analiză a caracterelor, o adâncă și a tot cuprinzătoare umanitate, iată însușirile care dau memorilor reginei Maria lor farmec și originalitate. Din cuvântarea adresată Majestății sale Regina Maria, prezente la ședința Academiei Române din 11 decembrie 1936, de academicianul Grigore Antipa, reținem că membrii Academiei salută încă pe Marea Scritoare, care prin memoriile cele a publicat, fermecătoare ca stil și înălțătoare ca gândire și simțire, a adus una din cele mai prețioase contribuții la istoriografia noastră, punând în evidență și făcând cunoscut lumii întregi atât cumplitele suferințe ce le-a îndurat, cât și vitejia și energia îndărâtnică în sacrificiul de sine, de care a fost capabil poporul nostru în cele mai grele timpuri prin care a trecut el războiul pentru unitatea sa națională. Neobișnuit este gestul Matei Bibescu, care a Regina Maria îi aduce adevărate elogii în povestea vieții mele, volumele 2-3, care publica articolul Eure et Malheur din Rennes, în Le Moment, 31 martie 1937 și simultan în mai multe ziare franceze. Articolul nu este o cronica a cărții, ci mai mult o pornire de aponegri și micșora rolul jucat de regină în istoria țării. Aceste încercări de denigrare i-au replicat corespondentul ziarului parizian Le Moment, Raoul Sabor, Într-un articol publicat în același ziar la 2 aprilie 1937, precum și numeroase persoane și organizații feminine din România prin publicațiile lui Moment din 5 aprilie 1937, Universul din 6-7 și 9 aprilie. Revelator este faptul că în această polemică și-a spus cuvântul și Elena Văcărescu, într-un articol a apărut în ziarul parizian Van de Mier, reprodus în Universul din 14 aprilie 1937, subtitlul Când Regina Maria își lasă coroana, în jurul memorilor Reginei Maria a României. Evocându-i șirul de strămoși celebri, Elena Văcărescu realizează mai mult un portret psihologic al tinerei regine, ce s-a identificat în timpul războiului cu țara sa adoptivă. Tânăra femeie, care pe frumusețea ei incita mulțimea, a simțit că va veni ceasul care o va asocia la durerile și mândria noastră pentru totdeauna. Oameni ca Robert de Flair, Nicole de Belois, ducele de lin și saint au împărtășit cu ea și cu soțul ei peripețiile războiului în care a intrat țara noastră. Încă din timpul neutralității, câte servicii n-a adus această principesă a Marei Britanii și a Irlandei, legându-ne și mai mult de țara bunicii sale, Victoria. Pe de altă parte, era cu sufletul de partea Franței, sub arme, cei păsa de coroana sa și a copiilor să amenințați. În ea vorbea virtutea sângelui ei, eroismul care a așezat-o alături de toți eroii noștri. Ediția de față reproduce textul integral al celor trei volume ale memorilor în Reginei Maria, apărute între 1934-1936 la editura Adevărul. Transcrierea textului a urmat normele ortografice în vigoare, păstrând o serie de forme morfologice și sintactice, specifice scrisului autoarei. Acolo unde am întâlnit frazele lacunare sau erori de traducere, care schimba un chip evident, sensul am semnalat în subsol greșala, indicând și înțelesul probabil. Erorile de tipar, numele transcrise greșit și neunitar, rectificarea unor date au fost corectate tacit. Notele noastre numerotate și-au propus să completeze imaginea oamenilor și a evenimentelor evocate de Regina Maria și să trimită eventual alte surse care pot oferi o imagine mai largă, asupra faptelor relatate de autoare și care astăzi nu mai sunt tot atât de cunoscute cititorilor, mai ales celor tineri. Din cele 66 de ilustrații foto ale ediției originale au fost eliminate 17, deoarece erau executate în condiții grafice deficitare, care făceau imposibilă reproducerea lor. Ioana Cracă Povestea vieții mele Adesea mi s-a cerut să o scriu și am stat în cumpănă, dacă s o fac, din multe pricini. Cu moartea scumpului meu soț, regele Ferdinand, se încheie un anumit capitol al vieții mele și simt că pot mai ușor să privesc înapoi la calea, la lunga cale ce am străbătut-o până acum. Pot să o privesc de departe, închip mai puțin părtinitor și poate tocmai aceasta am așteptat mereu. Regele Ferdinand I a decedat la 20 iulie 1927. Născut principe de Hohenzollern, 1865-1927, Ferdinand I este fiul lui Leopold de Hohenzollern și al Antoniei, infantă a Spaniei, rege al României, 1914-1927. Căsătorit cu Maria, principesă de Edinburgh. M-am întrebat totdeauna sub ce unchi voi privi pentru a o povesti propria mea viață. Știm că până la un punct oarecare trebuie să-mi cuvintele și totuși să fiu cât se poate de sinceră și atât de precisă pe cât se poate. Nu vreau să fiu nici prea rece, dar nici prea pătimașe. Simțirile nu trebuie să mă tărască după ele. Într-o oarecare măsură vreau să privesc înapoi la viața mea, ca și cum aș povesti întâmplările altuia. Ba, parcă aș vrea chiar să o la persoana a treia, dar aceasta ar fi un fel de prefăcătorie și eu niciodată nu m-am prefăcut. Toată viața am fost primejdios de sinceră și nu mă pot dezbăra de această deplină sinceritate. Mi se pare că am găsit acum unghiul sub care pot privi povestirea vieții mele. Unghiul care mă înfățișează pe mine în legătură cu România, fie România și eu, fie eu și România, e cam același lucru. Trebuie să mi se ierte că multe gânduri, multe echipzuiri și multe tâlcuiri se întrețesc cu faptele ce am de înșiruit căci viața mea a fost până acum destul de lungă și întâmplările destul de numeroase, ca să-mi fi strunit mintea și să fi făcut din mine un soi de mic filozof în felul meu. România și eu, dar de bună seamă e nevoie să privești și înapoi, cu mult înapoi, căci despre nicio viață nu se poate vorbi fără a pomeni de copilărie și de tinerețe, care sunt marile făuritoare ale caracterului. Și copilăria mea a fost o copilărie fericită, de care mi-e drag să-mi amintesc. Copilăria, partea 1. M-am născut la Eastwell, în Kent, în 1875. O casă mare de piatră cenușie, într-un imens și frumos parc englezesc, o pădure cu largi pajiști de iarbă, vaste zări unduite, numărețe sau mohorute, ci blânde, liniștite, nobile, un camin englezesc. Eram a doua la părinți. Primul copil era băiat și fusese anumit Alfred, după tatăl meu, care era al doilea fiu al reginei Victoria și ofițer în Marina Britanică. Alfred, 1874-1891, principe de Edinburgh, singurul fiu al ducelui și ducesei de Edinburgh. Alfred, 1844-1900, duce de Edinburgh, după 1893, duce de Saxa Coburg, Gotha al doilea fiu al reginei Victoria și al principiului Albert, căsătorit cu Maria Alexandrovna, născută mare ducesă a Rusiei. Victoria, 1819-1901, regină a Marii Britanii și a Irlandei, 1837-1901 și împărăteasă a Indiei, 1876-1901, căsătorită cu Albert, prinț de Saxa Coburg, Gotha. Mama fum încântată să aibă o fetiță, spunea că îi sunt mai dragi fetele decât băieții și impuse numele Maria, care era numele ei și al mamei ei. Iubea și cinstea pe mai sa din toate puterile sufletului ei. Maria Alexandrovna, 1853-1920, principesă de Edinburgh, născută mare ducesă a Rusiei, fica țarului Alexandru al II-lea și al țarinei Maria. Căsătorită cu Alfred, principe de Edinburgh A devenit ducesă de Edinburgh și după 1893 ducesă de Saxa Coburg, Gotha Maria 1824-1880, țarină a Rusiei Născută principesă de Hesse și de Rin, s-a căsătorit cu Alexandru ii lea țarul Rusiei Alexandru al Doilea, 1818-1881, țarul Rusiei, s-a căsătorit cu Maria, principesă de Hese și de Rin, cu prințesa Caterina Dolgoruchi-Morganatic, a doua soție. În 1873, Maria Alexandru, singura fica țarului Alexandru al lea al Rusiei, se căsătorise cu Alfred, duce de Edinburgh și venise din depărtata Rusie să-și trăiască viața în Anglia. Multă lume își va închipui, poate că era un mare noroc și o fericire a venit din Rusia în Anglia. Dar mama mea își iubea din inimă pământul natal și niciodată nu s-a simțit deplin fericită în Anglia, cu toate că a avut acolo mulți prieteni scumpi. Noi, copiii ei din potrivă, născuți în Anglia, o iubeam adânc și am păstrat toată viața săpată în inimă această iubire. A fost o întristare pentru noi copiii să aflăm mai târziu că niciodată în fundul inimii Mama noastră nu -o cotise a Anglia ca adevăratului cămin, căminul mai presus de toate căminurile pe care îl iubește omul cu patimă. Aceasta este una din durerile mamelor care sunt exportate, sau mai bine, aș zice, importate. Chiar atunci când copiii ajung la rândul lor patrioți înfokați, aceștia nu pot înțelege pe deplin că și mamele lor rămân cu sufletul legat de țara în care s-au născut. Mama cred în și ea lor și a țării în care i s-au născut copiii. Ei nu-și pot închipui trăind o altă iubire în inima părinților lor. Unele lucruri rămân întotdeauna greu de înțeles. De aceea fiecare generație ar trebui să fie îngăduitoare față de cealaltă, părinții față de copii, dar și copiii față de părinți. Căci cine poate măsura adâncurile, dorurile, zbuciumul și dezamăgirile inimii omenești? Iar mamele nu trebuie să-și închipuie că-și pot trece năzuințele, iubirile și patimile în sufletele celor cărora le-au dat viață. Vremurile, circumstanțele, ambiția, înrăuririle, toate se îmbină pentru a face pe copii să se deosebească de părinți. Și apoi, adesea, mama uită când un copil o imește sau o dezamăgește că nu e ea singură cea care a plămădit acel copil. Într-un copil curg întotdeauna două izvoare de sânge, un lung și de străbuni. Iluștri sau nu, aceasta nu importă, sunt părtași la făurirea copilului, pe care fiecare mamă din instinct îl crede numai al ei, fără doar și poate, căși nu l-a purtat ea nouă luni și la urmă nu i-a dat ea viață cu prețul chinului ei. Părinții mei mai aveau trei fiice: Victoria Melita, născută la Malta în 1876, Alexandra Victoria, născută la Coburg, doi ani mai târziu și în sfârșit Beatrice, care se născut și dânsa la Estuel în 1883. Ea era copilul preferat al familiei și se pricepea foarte bine să se întărească în această situație de invidiat. Victoria Melita, 1876-1936, mare ducesă a Rusiei. Născută principesă de Edinburgh, s-a căsătorit cu Ernest, mare duce de Hesse, primul soț, și Kiril, mare duce al Rusiei, al doilea soț. Alexandra Victoria, 1878-1942, principesă de Hohenlohe-Langenberg. Născută principesă de Edinburgh, s-a căsătorit cu Ernest, principe de Hohenlohe-Langenberg. Beatrice, 1883-1966. Infanta Spanii, născută principesă de Edinburgh, s-a căsătorit cu Alfonso de bourbon Orleans, infantele Spanii. Copilăria noastră a fost o copilărie fericită și fără griji. copilăria unor copii bogați și sănătoși, feriți de loviturile și de asprele realități ale vieții. Mama ținea în viața noastră un loc mai mare decât tata, el fiind marinar, lipsea adesea dintre noi. Ba chiar era într-o un străin pentru noi, un străin oarecum minunat, frumos, pârlit de soare, cu ochii albaștri și, după cât îmi amintesc, cu părul aproape negru. Cu toate că mai târziu am băgat de seamă în portretele lui că părul nu era atât de negru cât părea ochilor mei de copil. Aveam noi care teamă de el? Poate că da, puțin. Oricum, el era pentru noi ceva cu totul deosebit și zilele în care ne băga de seamă erau zile de sărbătoare pentru noi. Dar mama era marea realitate a vieții noastre. Mama era aceea care hotăra despre toate, mama era aceea la care alergam, mama care venea să ne sărute la culcare, care ne lua la plimbare pe jos sau cu trăsura, care ne mustra sau ne lăuda și care ne spunea ce trebuie să facem și ce nu. Ne iubea cu patimă, întreaga viață era dăruită copiilor ei. Noi îi eram grija de căpetenie și însuși miezul existenței sale. Avea însă ideile ei proprii asupra severității și niciodată n-a admis vreun amestec între generații. N-a fost niciodată tovarășa noastră, ci în mod foarte hotărât a rămas exclusiv mamă, aceea care întruchipează autoritatea și totodată dragostea suverană. Stăpână în căminul ei, aceea care ține sceptrul și te face să simți că puterea asupra binelui și a răului este a ei.